Повість друга Як цар Аравійський побачив витязя в тигровій шкурі. Раптом бачать невідомий витязь сів край річки й плаче. Коло нього на повідді чорний кінь стоїть терпляче. Умереживши всю зброю, перло світиться гаряче. На троян дещі купали, Сльози памроз неначе. Витязь голову убравши В тигрову смугасту шкуру, Вкривши шкурою такою ж Кремезну свою натуру. Канчука залізов'яза У руці затиснув хмуро. Бачать, хочуть роздивитись, Зразу шлють до нього джуру. Джура-раб то до левня, що продовжував ридати. Грізний з вигляду він плакав, похилив чоло на шати. Кришталевий дощ зрошає вій густий хрясній агати. Раб прийшов, та він і слова не схотів рабу сказати. Раб не в силі слова змовить, ляк його проймає й душить. Він, жахнувшись, поглядає, та цареві вірно служить, Тож підходить ближче і каже, цар воліє. Не зворушить ані клич, ні слово левня, Він ридає, ревно тужить, і не чує, і не бачить Він з заслізної полуди, він байдужливий до того, Що гукають зайшлі люди. Дивно схлипує, зітхає, мов, огонь запав у груди. Кров змішалася із слізьми, і криваві ринуть пруди. Розум левня, мислі й мрії, прагнуть іншого десь краю. Знов цареве повеління раб проказує за чаю, та його не чує витязь, тільки плаче та ридає. Кетях цих троянд прекрасних Квітки уст не розкриває. Так, одивіто й не діждавши, Повернувся раб до стану. «Він мене не хоче слухать», Раб промовив Розтивану. «Я гадаю, ваша ласка Не потрібна тому пану, Що сліпить не наче сонце. Я, мабуть, незрячий стану». Цар, здивований і гнівний, люті в серці не стоїв і гукнув до вірних ловчих, до дванадцяти рабів. Боєво беріте зброю в руки, звиклі до боїв, Приведіть сюди того ви, що у верзі там сів.